Bosgarren lana. Bosgarren lan honetan Ricardo eta Felipe arituko dira. <risa> <risa> <risa> Ricardo sortxiko tx sortxiko txikian eta salmangarria zirado nioan kantatzeko lehen puntua hause duzu. Ara bako lurretan gaza omen dago. Hori ez genekien asko zazlenago. Zaiatzen ari dira baina inda arraro. aurkitzen ez badute gure txatakago. Eta, bigarren puntua... Petrolio eta gaza bukatzea ardira... Baina ez egon horrain zu horri begira... Aurrera joan behar tira eta tira... Iker dezagun joan gaiten urrutira orain